27. Om det sig hellre försvara än fångna bliva. När Levenhaupt och Kröts gick till vila, måste de ha trott att de under sig hade den gamla karolinska hären, den oöverträffat effektiva krigsmaskinen. Men de senaste dagarna hade maskinen fått ta emot en oerhörd massa prygel. Viktiga delar var sönderslagna eller borta. Kuggarna grep inte längre i varandra som de brukat. Krigsmaskinen var trasig, bruten, spräckt. Det hade inte gått lång tid när Kröjts avbröt sin vila. Han reste sig upp och tog Levenhaupt som låg in vid honom i armen. Den rycktes upp ur sin djupaste slummer och fick frågan av kröjt som denne icke skulle låta sitta upp regementerna. Generalen sprang upp och svarade vaket. Gör det! Jag ska rätt nu vara hos Utan Utanför tältet började mörkret tona bort och på den svarta himlen bådade en spricka av ljus den nya dagen. Väl ute ropade Kröjt samman ordonanserna och gav dem order att rida ut till förbanden och säga åt dem att sitta upp. Själv steg han till häst och red iväg mellan regementernas långa rader och gav befallning om uppsittning. I hans fotspår följde den nymånade Levenhaupt som ropade efter sina drängar i ett försök att få tag på en häst. Varken drängar eller häst stod dock att finna, så han fortsatte till fots mot närmsta regemente, Meijerfälts dragoner, och ropade åt dem på tyska Till häst! Till häst! Upp! Nu är tid att sitta upp! Klockan var omkring två på morgonen. Det frambrytande morgondjuset föll på en här som höll på att falla sönder. De olika direktiv som utfärdat sent kvällen innan hade endast verkställts i begränsad omfattning. Stora mängder soldater arbetade än på flodstranden med att försöka ta sig över. Patetiska scener spelades upp. Farkoster av hopbundna smala stänger eller vagnar. Stod strandade i vattenbrynet Utan att människorna fick dem någon vart Vid vissa regimenten Var uppemot halva manskapet ännu borta Fortfarande fullt upptagna Med galna försök till översköpning. Regementen och tross Hade blandats om varandra i mörkret Och oreda och förvirring härskade Kärror stod fastkörda I moras och vattenpussar Den beordrade bränningen Av trossen var ofullständigt utförd vid vissa förband hade förstörelsearbetet avbrutits och en stor mängd vagnar och kärror var fortfarande intakta. Kassorna hade inte heller delats ut och även reservammunitionen och maten stod fortfarande att distribuera bland folket. Stämningen under natten verkar ha varit en bizarr blandning av trött uppgivenhet, hopplöshet och virrig skräck. Vissa hade helt apatiskt låtit allt bero. Helt slutkörda hade de somnat ifrån sitt arbete. Andra, drivna av fasa och förskräckelse, hade kämpat i förtvivlade flottbyggen och dumdristiga flodöverkorsningsförsök. Disciplinen, det järnband som höll ihop härren och fick den att fungera, hade rämnat. Höga officerare hade själva tagit del i de förbjudna översköpningsföretagen eller gett sitt tysta medgivande därtill. Uppsittningen gick trögt Ett par överstar ropades fram till kröts Som gav dem en skarp avbasning Och manade dem att sitta upp och skynda sig Även Levenhaupt hade problem Den enda reaktionen från Meierfeldts dragoner På hans energiska ro på uppsittning Var då tystnad Han berättar själv att Ingen människa svarade mig ett ord Utan såg på mig som hade jag varit galen Hans därpå följande skrik efter befäl möttes med samma bedövande tystnad. Ryttarna förblev stående och såg honom stint i ansiktet. Levande stenbilder, kalla, stumma med brännande blickar. Fortfarande till fots störtade Levenhaupt vidare. Tiden gick, men sent om sider lyckades generalen få tag på en ansvarig officer. Som fick i uppdrag att bringa Meierfeldts dragoner till häst.